Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ala wa rahmatullahi barakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa shukru ala tawfiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illa Allah ta'ziman li shanihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad'a ila ridwanihi. Wassalatu wassalamu alayhi wa ala Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-19 Yang kita beri judul jenis-jenis sujud yang disyariatkan Sujud merupakan gerakan yang memposisikan tubuh Menunduk dan menempelkan beberapa bagian tubuh ke lantai atau ke tanah Ini jelas, sujud adalah uh, Kata yang sudah Diketahui oleh kaum muslimin. Dan sujud ini adalah posisi terdekat kita kepada Rabb kita. Kepada pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian-bagian tubuh sebelumnya sudah kita bahas. Yang menempel ke lantai atau ke tanah saat sujud. yaitu kening kita dahi. Dan juga ujung hidung. Kemudian kedua telapak tangan kita kanan dan juga kiri. Kemudian lutut kita, kiri dan juga yang kanan dan juga jari-jari kaki mengarah ke kiblat. Ini adalah rukun sujud tersebut. Dan kita sujud harus dengan sempurna dengan anggota tubuh yang kita sebutkan tadi. Kemudian posisi sujud menunjukkan kerendahan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadap pencipta kita Allah, kemudian sujud kita lakukan semata-mata hanya kepada Allah. Jadi kita tidak boleh sujud kepada makhluk, baik beliau pemimpin terbesar ataupun raja. Kita tidak boleh sujud kepada makhluk. Jadi sujud ini adalah salah satu ibadah. Yang hanya boleh kita lakukan kepada Rabb kita Kepada pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala Dan sujud juga sebelumnya juga kita bahas Merupakan rukun dari rukun-rukun solat Dan jika rukun ini tertinggal Baik dengan sengaja Ataupun lupa Dan juga tidak dengan sengaja Maka ibadah tersebut akan batal Jadi sujud ini merupakan rukun Jadi rukun Jika tertinggal sengaja Tidak sengaja Tidak tahu ilmunya juga Solatnya juga akan batal Inilah pendapat terkuat Di kalangan farah ulama. Kemudian Pada pertemuan ini kita akan membahas Jenis-jenis sujud yang disyariatkan Jenis sujud Yang disyariatkan Ada empat Yang pertama adalah sujud rukun salat. Itu jelas. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud karena lupa atau ada penambahan atau pengurangan ataupun ragu ketika melaksanakan salat. Kemudian yang ketiga sujud tilawah. Ini sujud karena mendengar ataupun membaca Al-Qur'an yang ada ayat sajdah. Nanti akan kita jelaskan Kemudian yang keempat adalah sujud syukur Kemudian kita akan membahas satu demi satu Yang pertama adalah sujud rukun dalam solat Sujud rukun dalam solat adalah Sujud yang dilakukan pada setiap rokaat dalam solat Yalah Setiap rokaat kita dua kali sujud Maka ini merupakan rukun Baik itu solat wajib ataupun solat sunnah. Ketika kita melakukan sujud pada setiap rakaat solat, baik pada sujud yang pertama ataupun yang kedua, itu juga ada bacaan-bacaan atau zikir yang ma'thur yang datang dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Subhana Rabbiyal A'la atau dalam riwayat lain disebut Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih dan juga disebutkan dalam hadis Huzaifah beliau berkata annahu sallallahu alaihi wasallam fakana yaqul fi ruku'i bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' beliau membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku'. wa fi sujudihi dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la yaitu maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi. Ini yang kita baca pada ketika ruku. Inilah yang disebut dengan ruku pertama yang disyariatkan Dan mayoritas Muslimin memahami dan juga mengetahui sujud rukun dalam sholat. Kemudian kita tidak berpanjang-panjang dalam hal ini karena waktu kita sedikit. Kemudian kita akan membahas ruku yang kedua. Sujud, maksudnya sujud yang kedua, bukan rukuk yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi berasal dari dua kata, sujud dan juga sahwi. Sahwi itu berasal dari kata bahasa Arab, sahayasuh sahwan. Artinya, lupa atau lalai. Secara bahasa, sahwu artinya lupa sesuatu. Dan lalai tentang Uh, tentangnya Serta condongnya hati Dari suatu hal ke hal yang lain Maksudnya ragu Jadi intinya secara bahasa Sahwi itu adalah lupa Lalai atau bisa juga Kita artikan sebagai uh, Ragu Sedangkan sujud sahwi Yang disyariatkan Adalah sujud Karena ada tambahan Atau ada kekurangan Ataupun ragu Ketika Uh, salat sudah disyariatkan berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Jika kalian lupa maksudnya salah seorang diantara kalian lupa dalam solatnya, maksudnya lupa rukun ketinggalan. Seorang solat membaca Al-Fatihah dan sebelum rukuk dia langsung iktidal, jadi rukun tersebut ketinggalan, jadi itu harus kita ganti, kalau dia berbentuk rukun harus diganti, kemudian nanti juga di akhir dia bersujud namanya sujud sahwi hadis ini diluatkan al-imam muslim maksudnya kita sujud di sini, faliyah sujud sajadatain maka hendaklah dia dua sujud para ulama juga sepakat bahawa sujud sahwi disyariatkan, ini ijma' ulama sujud sahwi itu di disyariatkan karena berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul pertanyaan kapan disyariatkan bagi kita sujud sahwi? Ee, dalam buku Dalil Muslim karya Fahad Salim Bahammam menjelaskan dalam bukunya sujud sahwi dilaksanakan pada kondisi berikut. Yang pertama, jika ketika solat, seseorang menambah jumlah ruku atau sujud ruku dan sujud merupakan rukun-rukun solat atau lupa berdiri dan juga duduk di antara dua sujud dia lupa, itu merupakan semuanya rukun dari rukun-rukun solat disebabkan lupa atau salah, maka dia harus melakukan sujud sahwi kita ulangi Jika yang lupa tadi merupakan rukun Itu harus diulangi kembali Dan di akhir Kita melakukan sujud sahwi Kemudian Kondisi kedua Beliau menjelaskan Jika salah satu rukun dalam salat tertinggal Maka dia harus melakukan rukun itu Dan melaksanakan sujud sahwi di akhir salat Ini jelas Jika yang kita tinggalkan tadi rukun Maka itu harus diulangi kembali Karena rukun itu tidak akan membuat sah solat kita kalau tidak di, diulangi jika dia lupa. Karena rukun beda dengan wajib solat. Wajib solat bisa ditutupi dengan e, sujud sahwi saja. Tidak harus di, diulangi. Adapun rukun harus diulangi. Kemudian yang ketiga belum menjelaskan. Jika dalam solat seseorang meninggalkan salah satu kewajiban di dalam salat karena terlupa atau tidak sengaja misalnya meninggalkan tahiyat awal maka dia harus melakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga ini kita katakan dan sebelumnya kita pelajari bahwasanya tahiyat awal dalam salat itu bukanlah rukun salat akan tetapi dia merupakan wajib dari wajib-wajib salat. Wajib, -wajib salat seperti tasahud awal. Seseorang umpamanya dalam salat sunnah. dia salat di rumah Ataupun sholat wajib. Kita contohkan sholat wajib. Seseorang sholat bersama imam. Dan imamnya itu ketika mau mautashahud awal. Uh, Setelah sujud kedua. Dia langsung berdiri ke rokaat ketiga. Sholat zuhur umpamanya. Maka ketika dia sudah berdiri sempurna dan mulai membaca. Maka dia tidak dibolehkan lagi untuk kembali uh, duduk. Maka apa yang dia lakukan, itu tidak perlu dia ulangi tasahudnya. Akan tetapi di akhir solat, dia harus sujud sahwi. Kemudian, kondisi keempat, belum menjelaskan. Jika seseorang ragu akan jumlah rokaat dalam solatnya, maka ingatlah jumlah mana yang paling diyakini, atau lebih diutamakan jumlah yang paling sedikit. Setelah itu, dia harus melakukan sujud sahwi. Di sini jelas, nanti akan kita jelaskan ada perselisihan di kalangan para ulama tentang sujud sahwi, kapan kita lakukan sebelum salam dan kapan dilakukan setelah salam. Kemudian, cara sujud sahwi. Caranya bagaimana kita bersujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud dua kali dengan diselingi oleh duduk di antara dua sujud. Seperti sujud dalam uh, duduk dalam solat kita. Duduk di antara dua sujud, duduk iftirash. Kita menduduki kaki kiri dan kaki kanan kita kita uh, dirikan dan menghadap kiblat, jari jarinya menghadap kiblat. Kemudian waktu sujud, ada dua waktu sujud, sahwi dan dibolehkan memilih salah satunya. Ini yang akan kita jelaskan nanti. Yang pertama sebelum salam. Dan setelah tashahud akhir, kemudian sujud dan membaca salam. Sebelum salam, ketika sudah membaca tashahud akhir, membaca al dan juga salawat kepada Rasulullah. Dan juga telah membaca doa-doa uh, dan sejenisnya. Kemudian kita sujud. Bacaannya sama dengan bacaan sujud. Seperti biasa, kemudian kita takbir. ...duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud kembali. Kemudian baca zikir sujud. Kemudian bangkit dari sujud. Dan bersalam dua, dua kali. Ini yang pertama. Sebelum salam. Kemudian yang kedua. Setelah membaca salam. Dan mengakhiri solatnya dengan salam. Kemudian sujud. Lalu kembali membaca salam. Ini bentuk yang kedua. Jadi kita... Uh, sujud Sahwi setelah salam. Adapun bacaan ketika sujud Sahwi adalah sama seperti bacaan sujud ketika solat fardu maupun solat sunnah. Baiklah kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Di sini kita katakan tadi ada dua waktu sujud. Kapan kita sujud sebelum salam dan kapan kita sujud setelah salam. Syekh Ibn Uthaymin Menjelaskan kepada kita Tentang ini dengan jelas Beliau mengatakan Kita Sujud sahwi Sebelum salam ada Dua hal atau dalam Dua kondisi Yang pertama Ketika kita Kurang Maksudnya dalam keadaan Kurang Tidak membaca al-wajibat Membuangnya wajib-wajib solat Seperti ketika ruku Tidak membaca Subhana al-azim sekali Itu adalah Kekurangan dalam solat Maka kita salam Maksudnya sujud cahwi Sebelum salam Ini kondisi pertama Kemudian Yang kedua Kita sujud cahwi Maksudnya Eee uh, Sebelum salam Jika Kita ragu Menentukan kita sudah berapa rokaat solat Sudah berapa rokaat solat Akan tetapi Kita tidak Mengetahui mana yang lebih Dekat Mana yang lebih Rojih Di antara rokaat tersebut Contoh, ragu antara dua rokaat atau tiga rokaat. Maka kita ambil rokaat yang paling sedikit. Kita ambil rokaat yang paling sedikit. Kemudian kita sujud sahwi sebelum salam. Ini dua kondisi kita sujud sahwi. Sebelum salam. Yang pertama kita katakan tadi, jika kekurangan dari wajib-wajib solat. Seperti membaca Subhanallah al azim Atau Tasahud awal tadi Tasahud awal lupa nah, Maka itu sujud syahunya sebelum salam Kemudian kondisi kedua adalah Kita ragu jumlah rokaat sholat Apakah sudah 3 rokaat atau 4 rokaat Maka kita ambil rokaat yang paling sedikit Kemudian kita uh, Sujud sahwi sebelum salam Kemudian kapan kita sujud sahwi setelah salam Itu juga dalam dua kondisi. Yang pertama adalah ada tambahan dalam rukun-rukun salat. Seperti dalam satu rakaat dia rukuk dua kali. Rukuk dua kali, maka dia tetap melanjutkan salatnya, maka dia di akhir sujud sahwi setelah salam. Kemudian kondisi kedua Ragu jumlah rokaat solat Akan tetapi Dia ada Mengetahui mana yang lebih mendekatkan Dia ragu umpamanya, Sudah dua rokaat Atau tiga rokaat Akan tetapi dia meyakini Lebih yakin Dua rokaat ha. Maka dia ambil dua rokaat Kemudian dia sujud syahwi Setelah uh, Salam Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi-kondisi kita ketika sujud sahwi sebelum salam ataupun selah salam. Kemudian kita membahas sujud yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena sebab membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran contohnya umpamanya seseorang membaca ayat suci Al-Quran dan ketika dia membaca Al-Quran dia sampai kepada ayat yang menjelaskan tentang sajadah maka dia disunahkan untuk sujud tilawah ayat sajadah kita sebutkan tadi, ayat sajadah adalah ayat yang ada di dalam Al-Quran Dan terdapat tanda mirip sajadah. Itu biasanya kalau Al-Quran-Al-Quran -Al yang sudah modern sekarang. Itu akan mereka buat tanda sujud di penghujung ayat tersebut. Dalam Al-Quran lain mungkin ada tanda lain yang mirip dengannya seperti sajadah. Ee, tanda tersebut merupakan anjuran untuk melakukan sujud tilawah jika seorang Muslim sedang membaca Alquran atau mendengar ayat-ayat suci Alquran yang di dalamnya terdapat tanda seperti sajadah. Jadi intinya, ketika kita membaca Alquran atau ketika kita mendengar orang membaca Alquran dan mereka sampai kepada ayat sajadah, maka kita juga disundahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama menyebutkan ada 15 ayat sajdah dalam Al-Qur'an sebagai tanda untuk sujud tilawah. Itu nanti para peserta Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa nanti di, dibaca di kitab mukarrar. Seperti yang pertama surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd ayat 15, surah An-Nahl ayat 49 sampai 50 dan surah-surah yang lain. İni nanti bagi peserta bisa dibaca Di dalam buku Muqarrar Intinya Sujud Tilawah hukumnya sunnah Sujud tilawah Boleh dikerjakan ketika Dalam kondisi solat Dan boleh dikerjakan di luar solat Atau pada saat Membaca Al-Quran Dan juga Boleh dilakukan bagi wanita Yang sedang haid ataupun nifas Ketika dia membaca Al-Quran umpamanya. Maka dibolehkan bagi dia untuk sujud tilawah. Karena tidak ada dalil. Yang sorih, yang jelas, yang suhih juga. Datang kepada kita yang menjelaskan. bahwasanya Orang yang haid. Ataupun nifas. Dilarang bagi mereka untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi perselisihan di kalangan para ulama yang tidak. Dibolehkan bagi wanita haid dan nifas hanyalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Walaupun itu sebagian kalangan ulama mengatakan itu di, dibolehkan. Akan tetapi Allahu a'lam. Pendapat yang kuat dalam hal ini tidak dibolehkan bagi orang yang junub, haid dan juga nifas dan juga orang yang berhadas kecil untuk memegang uh, mushaf. Karena inilah amalan para sahabat seperti Salman Al-Farisi Jika memahami makna dari firman Allah Subhanahu wa taala la yamassuhu illa al mutahharun tidak ada yang boleh memegang mushaf itu kecuali orang yang suci walaupun sebagian para ulama mengembalikan ayat ini adalah berbicara tentang para malaikat dan al mutahharun itu malaikat la yamassuhu maksudnya di sini tidak boleh memegang mushaf yang ada di lauhul mahfuz Akan tetapi pendapat yang kuat dalam hal ini bagi orang yang hadas kecil, hadas besar tidak dimuliakan bagi mereka memegang Mushaf Al Quran. baiklah Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam sujud Sahwi ini tadi kita katakan memiliki kesamaan dengan sujud rukun salat. Dari mana bacaannya? Karena sujud sahwi boleh juga kita baca dengan bacaan sujud dalam rukun salat tadi seperti subhana rabbiyal a'la dan juga subhanallohumma rabbana wa bihamdik allahummaghfirli. Kemudian juga boleh sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati Jadi intinya adalah kita baca ketika sujud adalah bacaan-bacaan sujud. Ketika kita duduk kita baca bacaan-bacaan duduk diantara dua sujud seperti Robbing Firli atau Robbing Firli Warhamni ataupun zikir-zikir yang ma'thur. yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sujud yang terakhir adalah sujud syukur sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan nikmat atau selamat dari bencana atau terhindar dari musibah. Jadi ini disunnahkan bagi kita ketika mendapat nikmat atau selamat dari musibah umpamanya dia berangkat bepergian kemudian dia selamat dari Uh, musibah tabrakan umumnya kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dari Abi Bakrah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amrun surur idza ja'ahu amru surur au musyrabih kharra sajidan syakiran lillah Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian tata cara sujud syukur sama halnya dengan sujud tilawah Yaitu dengan sekali sujud. Kalau sujud tilawah sekali sujud. Sedangkan sujud syahwi dua kali sujud. Ketika hendak sujud agar bertakbir dibolehkan bagi kita bertakbir. Allahu Akbar. Saat sujud bacaan yang dibaca adalah seperti bacaan ketika sujud dalam solat. Baiklah kaum muslimin yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada catatan. Uh, yang pertama disyariatkan untuk sujud ketika salat yang hukumnya wajib dan sunnah kecuali dalam salat jenazah. Maka tidak disyariatkan untuk sujud. Jadi seluruh salat disyariatkan sujud kecuali sujud uh, kecuali salat jenazah. Memang ketentuan dan tata cara salat jenazah tidak ada sujudnya. Kemudian catatan yang kedua Sujud sahwi setelah salam Tidak perlu diawali dengan takbiratul ikhram Cukup dengan takbir untuk sujud saja Karena ada sebagian orang Ketika dia sudah Salam dari solat Mau sujud sahwi Dia takbiratul ikhram dulu Allahu Akbar Kemudian takbir sekali lagi Baru sujud Itu tidak Tidak diajarkan dan tidak ada Dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita cukup dengan takbir sujud saja Allahu Akbar Kemudian tak berlagi duduk. Allahu Akbar. Kemudian tak berlagi. Mau sujud. Allahu Akbar. Kemudian salam kembali. Allahu Akbar. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian catatan yang ketiga. Su ketika sujud tilawah di luar solat. Ini kita catat. Ketika sujud tilawah di luar solat. Hendaknya dalam keadaan uh, suci. Dan lebih diutamakan sujud mengarah kiblat. Maksudnya kalau ketika sholat jelas dia harus dalam keadaan suci ketika sujud tilawah di luar sholat sangat dianjurkan bagi dia untuk bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar akan tetapi tidak wajib jadi kita katakan tadi orang yang haid ataupun nifas boleh bagi mereka untuk sujud tilawah ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sujud tadi Kemudian catatan yang terakhir adalah dalam sujud syukur tidak disyariatkan menghadap kiblat namun lebih diutamakan menghadap arah kiblat ketika melakukannya. Ketika sujud syukur tidak harus menghadap kiblat. Sedangkan sujud-sujud yang lain itu diharapkan menghadap kiblat terkhusus sujud sahwi tadi. Karena dia dalam posisi solat, atau sudah selesai solat, tapi berdekatan dengan solat. Baiklah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Sebagai rangkuman, Tidak kita katakan tadi, ada empat sujud yang disunnahkan, yang dianjurkan juga kepada kita, atau salah satunya dari yang tiga tadi adalah hukumnya wajib. Yang pertama tadi kita katakan sujud rukun dalam salat Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian sujud sahwi. Ini juga wajib bagi orang yang melakukan kekurangan. Atau ada tambahan. Atau merasa ragu dalam salat tadi. Kemudian sujud tilawah. Itu hukumnya sunnah. Boleh kita sujud. Boleh di tidak. Sedangkan sujud syukur juga hukumnya sunnah. Jadi dua wajib dan dua sunnah sudut sunnah ini adalah pelengkap bagi kita agar kita mendapat pahala yang lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah ta'ala ini yang dapat saya sampaikan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberkahi dan juga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu agama Allahumma hatinufusana taqwahha wa zakkihha wa anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan rizqan wa amalan mutaqabbala Allahumma inna nas'alukal jannah وما قرب الیه من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب الیه من قول وعمل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته